Jag är född i en liten by i den kurdiska delen av Turkiet vid namn Elbistan. Vi var en enda stor och lycklig familj med klara roller och uppgifter. Visserligen hade vi inget materiellt överflöd, men däremot hade vi en varm gemenskap. När jag var sju år gammal flyttade vi till Sverige av ekonomiska skäl. Till var allt fritt och föröjd, men ju äldre jag blev desto mer förbud började mina föräldrar att sätta upp. De första tecknen jag märkte var att jag inte längre fick leka med mina svenska kamrater- ...eller fick delta i aktiviteter utanför skolan. Jag skulle gå direkt hem och hjälpa min mor med hushållsbestyren... ...och uppfostra till en fin flicka. När jag kom upp i tonåren ville mina föräldrar att jag skulle åka ner i Turkiet... ...och gifta mig med någon av mina kusiner. Precis som mina äldre systrar hade gjort. Jag vägrade infinna mig i detta. Jag kände mig alls för ung och omogen för ett sådant stort beslut... Dessutom ville jag själv få bestämma över vilken man jag skulle dela mitt liv med. Men så ändå hände det som inte fick hända. Jag träffade en svensk man. Och han hette Patrik. Och Patrik och jag föräldrar. älskade oss i varandra. Efter ett års förhållande var vi trötta på att jämträffas inomhus och smyggade med vår kärlek och började bli allt mer osiktiga. Vi började stegvis visa oss ut tillsammans på ställen där vi någorlunda kunde vara säkra på att inte träffa på någon i familjen eller släkten. En dag ledde vår oförsiktighet till att vi upptäcktes av min far, som självklart exploderade av ilska och började slå på mig och Patrick. De var tvungna att bevisa för sin omgivning att de kunde hantera problemet för att bevara sin heder. Ett beteende som mitt måste träffas också skulden skulle betalas i blod. Ensamma. Vi övergivna av familjen blev jag tvungen att snabbt lämna Uppsala för att jag visste att om de fick tag på mig skulle de ta livet av mig. Jag flydde upp till Sundsvall. Mina föräldrar spörjade upp mig ganska snabbt och fick reda på var jag befann mig. Min lillebror fick till uppgift att ta livet av mig. Och Idag bor jag och pröggar i Östersund och jag studerar. Så att jag kan fortsätta mitt arbete Med att fortsätta hjälpa flickor Som har problem Som jag har gått igenom Och som jag själv har haft Och det som har hänt mig Det är hänt inget som man kan göra någonting åt Men jag tror att det är viktigt Att man lär, lär sig någonting av det Och gör någonting i framtiden Så att sådana här fall slipper återkomma Och upprepas Oavsett vilken kulturell bakgrund man har Bör det vara en självklarhet För varje ung kvinna att både få sin familj och det liv hon önskar sig.